«Навряд, що тепер цій дівчині потрібна плоцька близькість із чоловіком. То хто ж зараз залишає покої її величності у блакитному плащі?» Анна підвела на нього сумні чорні очі. «Ви так усе знаєте, пане Гріньо. Чого ж ви хочете від мене?» Дрібничку, адмуазель!» «Хто вдає Лізі Грей?» Анна зрозуміла, що цьому страшному чоловікові надто багато відомо. А брошка така гарна. І герцог Франциск нічого не дізнається про її покалічену руку. До того ж, Анна вже знала, як зняти із себе частину провини. Адже є керпатий, дурний пес, який бігає за королеву буквально по п'ятах. Вона так і сказала Гріньо, мовляв, одного разу пес вибіг за вдаваною лізі, і це наштовхнуло її на підозри. Але все інше, Боже, бережи, вона і на гадці немає, куди ходила вночі королева. Гріньо довелося задовольнитися почутим. Отже, королева кілька ночей залишала спальню, але щось налякало коханців. Тепер йому варто потурбуватися про те, щоб їхні страхи розвіялися. Аніж він наказав трохи допомогти йому – Якщо королева залишить свої апартаменти, пустити слідом за нею пса Він віддав їй брошку, навіть допоміг зібрати все, що розсипалося зі скриньки Він знову став добрим, немов батько рідний Отже, Гріньо припинив стеження за Брендоном, забрав шпигунів і спостерігачів Навіть попросив Франциска повернути додому дружину Йому потрібно було пересвідчитися в усьому на власні очі Тепер ночами він за допомогою мадам Дюмон проходив у апартаменти Клодії і чекав. Рано чи пізно коханці зважаться на нове побачення. Меріж у всьому покладалася на Брендона, цілком довіряючи його досвіду. Він сказав, що їм варто зачаїтися, і вона чекала. І ось від нього надійшла звістка. А звичайне чуття зрадило Чарльзові. Він був закоханий, сам неймовірно чекав цієї зустрічі. Довідавшись, що онголеми збираються на мисливський сезон залишити Париж, він вважав, що саме із цим пов'язана відсутність їхньої челяді в Латурнелі і зважився. Однієї ночі Гріньо побачив, як дама у блакитному плащі вночі вийшла службовим ходом, спокоїв королеви, швидко прослизнула в бічні двері і зникла. Та ось двері знову відчинилися, і пес зі смішною пласкою мордочкою вибіг слідом. Гріньо думав, що він неодмінно приведе його до королеви, і якийсь час Кирпатий справді рухався впевнено, так що шпигун на силу встигав за ним. Але вийшло все так само, як і з Анною Болейн. У великій галереї з численними виходами пес розгубився, бігав від дверей до дверей, Скавучав, обнюхуючи ніжки різьблених табуретів Потім Карпатий помочився на один з них І сів поруч, позіхаючи Для Гріньо це був крах У розпачі він кинувся до безмовного швейцарця Дама Блакитному, де вона? У які двері зайшла? Марно було чогось вимагати від цієї живої статуї У швейцарців була безтурботна грошовита служба охороняти покої палацу, стежити, щоб часом не сталося заворушень, але в жодному разі не втручатися в нічне життя придворних без особливого наказу командирів. І цей вусатий пан, кидаючись з одного боку в інший, не зміг нічого домогтися від вірного стража, навіть коли почав пропонувати золото. Його місце було йому дорожчим. Гріньо украй зневірився. Безцільно переходячи від одних дверей до інших Радісний кирпатий Задоволений, що можна поганятися За чиїмись ногами дрибутів слідом Та певно фортуна не зовсім Відвернулася від гувернера На сходах біля дверей Що вели в необжите крило Він помітив якийсь світлий предмет І ледь не зареготав від радості Крихітне овальне дзеркальце Такі дзеркальце прикрашали черевички, що він її галантно подарував королеві. Отже, вона пройшла тут зовсім недавно. Навряд чи дзеркальце лежало б на сходах після вечірнього прибирання. У латурнелі з маніакальною старанністю стежили за чистотою, прибирали двічі-тричі на день. Огрінь йотрим тіли руки, коли він ступив у темний прохід. Тут темно і холодно, на стінах не горять смолоскипи, Сюди не приходить нічна варта. І чому він одразу не здогадався, що саме тут коханці могли призначити побачення? У півморуку йому доводилося рухатися майже навпомоцки. За поворотом в кінці галереї він побачив світлу пляму вікна. І тут відчув під ногами якусь метушню. «Хай тобі лихо!» Він і не помітив, як за ним прослизнув Карпати і на встиг підхопити пса. Гріньйо застиг, прислухаючись, присівши в ніші стіни на виступ. Він боявся виказати себе. Іти далі? Можливо, краще почекати? А може повернутися і покликати свідків? Проте, чи не підуть коханці, поки він буде відсутній? А якщо він, привівши людей, здійме галас, чи не вислизнуть вони через якийсь запасний вихід? Гріньйо знав, наскільки заплутані переходила турнеля і міг припустити, що королева і Брентон передбачили можливість використання іншого ходу. Залишалося тільки чекати, щоб з'ясувати, де вони проводять час, переконатися в усьому. Карпати неспокійно вовтузився в нього на руках, кілька разів намагався вирватися, смикав манжет, потім загарчав, навіть хотів окусити його за руку. Пес міг виказати Гріньо, і він заради обережності скрутив йому шию Коли гувернер вкладав у кут мертве тільце, він почув якийсь звук Не би слабкий зойк, потім стогін, стогін задоволення, затихаючий, ніжний Виявляється, коханці були зовсім поруч Гріньо весь перетворився на слух Довідатися б, де вони... З'ясувати де їхнє гніздечко Тоді іншого разу йому вдалося б зненацька захопити їх Ці двоє Гріньо згадав стару приказку Спритна жінка ніколи не залишиться без спадкоємця Ах ця рода англійка Зрозуміла, що старий чоловік не в змозі зробити її дохіна Забезпечити трон після своєї смерті І знайшла молодого коханця Таким чином вона просто обкрадає його герцога, найяснішого Франциска, якому трон повинен належати за правом. Він добре роздивився, звідки вони вийшли. Другі двері ліворуч від вікна. Нерухомо сидячи в нічі вікна, він побачив два ледь помітних силуети в суцільному мороці.